Alibaba och de fyrtio rövarna. Det var en gång en mycket fattig skogshuggare som hette Alibaba. Varje dag gick han upp för backen för att hugga ved i skogen. Sedan bar han veden med sina två åsnor in till staden. En dag höll Alibaba på att lasta sina åsnor när han såg en massa män ridande sina hästar långt borta. Alibaba blev rädd, så han bestämde sig för att gömma sig i buskarna och se vad som hände. Skyttarna stannade framför en stor sten. Och ledaren ropade, Sesam, öppna dig! Plötsligt rörde stenen på sig och blottade ingången till en grotta. Alla ryttarna gick in i grottan, precis fyrtio ryttare. Efter en stund gick de alla sin väg och ingången stängdes bakom dem. Alibaba gick fram till stenen och sa de magiska orden, Sesam, öppna dig! Stenen rörde sig och Alibaba gick in i grottan. Den var full av guld och juveler. Männen måste vara rövare och detta var deras gömställe. Alibaba bestämde sig för att bära med sig så mycket guld han kunde. Han la guldet i några väskor och lastade sina åsnor med dem. Sen täckte han väskorna med ved och begav sig hemåt. Det var redan sent när han kom hem. Vad har hänt? frågade hans hustru. Skynda dig med ut och hjälp mig att lasta av åsnorna. När Alibabas fru såg guldet sa hon genast, vi måste gömma den här skatten. De funderade på att gömma den i ett hål i marken, men bestämde sig för att det var bäst att bygga en lönndörr. Så Alibabas fru begav sig till staden med ansiktet dolt för att hitta en snickare. Hon förklarade för snickaren vad hon ville ha, men att hon måste hemlighålla sin identitet. Snickaren gick med på att utföra arbetet, så Alibabas fru täckte för hans ögon och visade honom vägen hem. Snickaren gjorde jobbet snabbt. Alibabas fru betalade honom, täckte för hans ögon igen och tog honom tillbaka till staden. Under tiden var rövarna tillbaka vid den hemliga grottan, där de insåg att de blivit bestulna. Vi måste finna den som gjorde detta. Imorgon ska vi leta igenom hela staden efter denna man, sa rövarnas ledare. Nästa dag pratade rövarna med alla och en var för att se om de kunde få reda på något om vem som hade stulit från dem tills en av rövarna gick in i snickarens affär och sa – Du gör vackert arbete, snickare. Och snickaren svarade – Ja, det gör jag. Igår snickrade jag en lunder på mindre än en timme. Visa mig vägen till det huset så betalar jag bra, sa tjuven. Mina ögon var täckta. Men om du täcker över mina ögon, kanske jag kan hitta huset. Följande natt täckte rövarnas ledare för snickarens ögon och nådde så småningom fram till Alibabas hus. Han markerade dörren med ett stort kryss så att han skulle kunna hitta huset när han kom tillbaka med alla rövarna. På morgonen såg Alibabas fru det stora krysset på dörren. Hon var rädd att det var ett hot, så hon markerade varenda dörr hon kunde hitta med ett kryss, så när tjuvarna kom visste de inte vilket hus som var det rätta. De blev jättearga. Följande natt tog rövaledaren med sig snickaren igen, men denna gång räknade han antalet hus så att han inte skulle luras igen. Nästa dag knackade rövaledaren på Alibabas dörr. Han hade åsnor med sig och varje åsna bar på en stor kruka. – Jag handlar med olja och jag och mina åsnor har vandrat i flera dagar, sa rövaren. – Jag undrar om vi kunde få vila här inne i natt. Alibaba var en snäll man så han sa ja. Åsnorna lämnades på gården och rövaren gick upp till sovrummet. Alibabas fru skulle till att tända en lampa för det var mörkt men hon insåg att hon inte hade någon olja så hon gick ut på gården för att hämta lite men då hörde hon röster från krukorna. Hon sprang till Alibaba och berättade vad som hänt och han sprang snabbt och kallade på sultanens soldater Rövarledaren smög ut på gården och viskade till rövarna. Det är dags att komma ut. Men just då rusade soldaterna fram. Rövarna kunde inte ens komma ur krukorna så de bara föll på marken och arresterades. Sultanen hade letat efter dem länge. Alibaba och hans fru berättade allt de visste om den hemliga grottan och guldet de gömt hemma hos sig för sultanen. För deras ärlighet och hjälp med att arrestera rövarna gavs de en stor belöning. Och levde lyckliga i alla sina dagar slut